مغاد او څنګه خیر حدیث کتاب الله او خیر حدیث محمد صلی الله علیه وسلم <السلام> بسم الله الرحمن الرحیم باب جمعه القرى والمدن جمعه کو خلوکي والمدن خاريو کي همون دوه تکله ويو مدينينا تاجي خارين تاجي پنځه سکه او خراب نيزه سمون تا واړه يمودن ته راځي ترجمه مطلب بعد ما خبر سر اورځه وروه راځه ترجمه مطلب نه اشاره لري ته چې موږ خراب مودن چې موږ موسيقي به مصنفي کوي دوا حدیث ذکر یودي مبعثه جنو وله جمعه تین میهات بعد جمعه په مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد عبدالقادر بجواسا او دا بحرین دی اوسخه دې لپاره کړی دی چې دا دی او د مودن نه دی به امروي دې نعمر کم خو نه قلې استتاب روزې قيمي حکيمي يا حکيم ايونو سويزو سترګ ما واجب القرائي او او ته دایلي کېږي خدای روزيغ عاملو بزمك او بالمته الكاور فق فاي كاو بليك او سي جماعتو تحوشنا نور خطنا نور مسو اور زه پتا وشتې دې لي او ابن سيحان نے اس کتاب اوله کې راځي په دې کې جمیع کولې شویانہ تمي شعام حديث دا غرقل <سؤال> کو كلكم راعین وكلكم رسولا عن عيته ترقا دیس اجلان دا چطرعی مشریو درائی دی پارلا پکار دی چوی درائیت نگرانی کئیو باز درائیت نگرانی نا دا هم دی چاگا پا جن پور کی دا غوی کمی بادا چی دی babysРЕعه ایم 1 کولیش ۡظیمونی وقتا ۛ۲ ه Peach Ko Ridha Tawaj Gel Ahri Makdej ۲ هتو ایم徒 ۺ نور h o باهار تا ۲ هتبصير windowsستد ۲ هست começa دعچ його ا tactile ۲ هؤ اللق 것이 شروط intentional خدایا د مسلې دی یو مسلا په کوم ذکره د یمې مصیږي او دغه مسلا چه په کومه خلق د یمې مون لازمی خدایا مسله چې په کومه خلق باندې یمې مون لازمی موستنی پیغمبر دې په سبا بحث کړه به ان توت الجمع سوال سنبافری <سؤال> خدایا مسله چې په کوم ذکره یمې مون لازمی دی مای ماله کوئی حرکت وکړه هغه کی میسر نه دی جماعت کی بازار کی خو ورځ خلک دې چې هغه رحلته شتا وڅه کې نه یي نویژنه بدلو نه کړی چې موږ خرڅ نه یم موخې نه خلک یي فدې یم شافيا احمدي هرغه کړی چې پغه کې سالوي خل رجال احراري بالغني وقلي موقيمين یو نقل حرکت د ولده جمنکې کوو باجیزه بغتنوی په دګینه یو قطعه چې خو هرغه یوشات لګې چې دا باجیزه متصل وي لید بری بان او باندې ننې لکه دا باندې وګڼي او کوم خلک چې نفس حرکت کوي هغه الهه یې ته تیری نشي احمد ابداوی که جنیس یې جمع سیوي نور یې می جمع سی کېنو دا حنا ظنیږم چې ما په مصر جامعې کې دی زیادې فدانه دا علم سي جامعې ده او زیاد شي چې مصر وګرځو دي حالي دی بچا ته ورغې مشت کورغه چندر یې تېسارو خو غدا شي چې د مصر راکله بچا دما کله د میسر شېت ورکولې چې کومه نه و مو ثانوي چې دا د احمدي نه همباله و دې نور خلکو چې کوم رايده خو دا د بیا عباس سره وکړي د جواسا واخیل دي تر کوي جوا جوا صاف دین شاید کم وخت تیر شول او وای وروحنا کنا من جواسا عشيه نعلينا عجبان عزهم حقوين ویګې دې جوعسانہ چې مالیګر کې خرڅ آرامانی کاری او دهقات ساری نو زما صبر کړی کله نیم جوعسا نو دې جوعسانہ به خلکو مال الله صلوات خرق مو سنان شو بیا دا یو کلیه پر دی الله تعالی په داور کې باجی مصطفوی او حکم چې مؤمن مسلمانانو هغه محاصره او محاصره کسانو کې یو کس پښیدو ویلا او بک صحیح ترور سيلا الا ابلغ ابابك في سلاما هو فتيان المدينه فحللكم الى قوم ياعش في قعود في جواسا محسبينا كان دماءهم في كل فج من دماء الودن تاشن ونادرين هل بكصير سلام رسوي او زوجان المدنيتا تاسست سوشت ياجيكا فونت سجيدي بجواساكي یني دسی بیگی لکه د بڼو یني چگی یو قریه وره څنګه چلو شو هریا حلی کریتاوې کده لولا ان دې د حاضر قران جن من قریاتین عظیم ما قد تعذرت علی قریه و تو یی سن او بری بلا همسن صالح قریه لئوه که تواید. نا جواسا کرده لئوه که خاریره. او دو دهری فتما ارکول روزیقتا لدوات القرآن لئتوه که دیر کولتا که عمیلی ایلیو. ایلیه چرا دقدریا په غړ منی مصر او د مکیه د ابو په درمیان کې یو ځای دی رسول الله صاحب وخت یې یې مشره غره و اا اس کی دا یو ځرانوم دی اې یې بنت مریم داغږي کې د عاملونو دغه مینه شیشه د امیرو شاید چې د مین شاه مقصد امداو د زهري مقصد امداو او ته کمزره شیشه د مین سره کوي او د دو ان علاوه نور دغې همستي ماي بوخاري ني ذکر کړی دی دې خبره لپاره دا نيشت ده دا بوهر عمر رضی الله تعالی عنهما روایت نقل دي عمر خپل امیرین طریقې شی چې ما کوه يحيى سلام دا وی غا نه کته دې به ته هم دې چې مونږ هم کوی څه ما کوتون هو دې خو لازم نه کنا شروع خو کور کې تا ما هو لا کتاب دې تعمدین چې کومږي یا هم سارو تاسو زیاده شکایت یې مو کوي بل دې دا را خدکی د هم عبدالله دوسیان اقل اغمی جمع و عجبه رسول اللہ اصلاح مرمیزی عالی احلی کل قبلیتی نبیتی و دون را چاگا پسانت در زوری آنی دوسیہ دے اونی عبداللہ دوسیہ در دو زوری آنی دوسیہ در آنی دسائی در آنی دسائی در آنی دوسیہ بلدلی لیتا لی قید اکاو ملک رویت تپا بداود کی جو نا سادين مزاراته به د حق او له قول چوي دا ولي وي داګه کړه سادين مزراګه او الها کستي چداول د يمين مل کړه د من خط بني بياس د دينوند مدیننه په یومید فاجل باندې دا ولي داخد هغه زوج مرشور وې په دا یې نشته ځان نه ټاینی په تم لهږي چې په دا غل کې تم راکاسان دې ما جا کې دې کې راوټ ټوډی د رسول الله صلی الله علیه وسلم له هيات تمخ دیني مو ته دوه کسان دا هغه تاجيو حضور صفات نه گی دا د نو قباو دیم دا مجدود تعذید دی رسول الله صلی الله نو به کې دو عمر ابن عبد العزيز نقل دی راجی میا دی ڈم250ne skaall t ڈم250ne ڈم250ne ڈم250ne ڈم250ne ڈم Thanksgiving ڈم250ne ڈم450ne ڈم250ne ڈم250ne ڈесть ڈم250ne ڈ tirar ڈ få ڈ ڈ ڈ ڈ 2 ولې داغه یودنه چې مدینه کې رسول الله اسلام د یمني مسکو رسول الله صلی الله علیه وسلم لوی امیزو امیر خلیفہ چې د شیده د مصر کې امیر شریکه قوموی شه په دې کې ورشاداری دا او سقل عرافي تحقيق الجمعة في القرى محمود الحسن متيقي تحقيق نديري احسن الفلاح مرات الفلاح هم پدي کیو تصنیف کړي دي یو اهم دلیل داحنا پا په اگذار ایچی درسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام پا دور کی پا مجینے کی تلاشی ماتنو پا نوری ماتنو پا پاکت پا دریوزینی کی رجیمی مجھوئی مجینے کی و حرام کی مکہ کی مغمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام پا او یو اساکی حنا په د دی دوم له احتمال اول کتاب الله د جنود د رسالات میومه جمعه يوم الجمعه تذکر کیه اما کان بجامی د ارت مرحله ورود او جمعې دوم الجمعه دیم د دی عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا تشیق ولا جمع الا فی محن جائمی تو رکی عبدالعضاق کو مصنفی عبدالعضاق کی راجمہ کری تو اسی حقیقی و تحایب کی ابن حجر ہم تصریح کریدہ کوتسپا حضی کی جمعی مونکی دے نو موسانی فروسا باب والی وضا کر دے تو اللہ سم باب من این آتوت الجمع وعلا من تجبو او دکھا دکھا دکھا رای موسانی باقشان تے چلکی دے قول تعالیٰ از آنودی از صلات مین و جمعہ حضی اوضا عطاقت منقل کرده اذا كنت فى قرية جامعات جامعات فنو ده من جمعه فا حقن علیکان تشرا سمیتا نداو لم تسمعنی فى قرية جامعات خوفتا لگی شی پاردیکی جو من کی گی ایچ چرت دانی دیگی رشوش من اینا ټول جماعت او جماعت ترکم دین دی بلکې فازي جماعت کوي کنه خو په یوه ځل به واځو او اورم غړی با وی وځه کړ ما چې خارار باندې خطر هی ماتل وای د محمد مبارک چې محمد مبارک او طيب کوسو توی, توی لکړه عبارت لا برهان علی ان مسبیر دی هغه د لا برهان علی ان مسبیر دی یو تکایي دي کې نو بل وی تفسير کوو نو مقدم طالب ته جوړو علام الله يشر کپونی صاحب وسی غیان باندې جو موا یکی یو او واجب نه ای جو مته واجب نه جو سلطنت نه دا صلاح ديما دا چې کومه په لایې مې نوو سلطن واجب دی انما الغص علی من یبعد په دې پرځ کې د مې تا تدی دا شپې راغله په هیڅ هم ویله په هیڅ اوس په بیا نه مانی زمې ته حاضرښتې کور حاضرښتاو په صداخنه سم ویلې هادا خو ویله شم چې ان ملغوسه علامه یې بیا جمعه لای ورا ته معلومه دا چې نمو وصله ما یې پیریبا دغه او دا بل کې د هرا ته پته نشته دینم حلا لمن لای شې ما وصلو وصل پشته کو نه کله که تا خو دي لا چني اللا علام من لا يحضر الجمعه او دشه هم نويري علام من لا يوافي شهود الجمعه علام من لا يشهد الجمعه د جماع نه ماكله دين بابكي بابا فلو حاجه اغسل المجمع وحلال السجي شهود يوم الجمعه على النساء وهلال السجي شهود يوم الجمعه على اول النساء التادسيي حاول التادسيي هل علام الله يشهد الجمعه تتخيب السياقه نتيجه ان صاحب تعال درکمه نو توه په وکاو کو نوې چې د امام شه ابو ری هغه دې ګور شرطي ما ته خوې پتن دي او خصه نشي رات پنځه حدیث لري چې ثاني سم تعلق دي دیم کلام څه دي ادم جلدارې چې نماګو استادان یې یو باندې وي پاکم په غږ د اخيرين وروسته اولي اساسي معمادي ککو ذکر کړی دانورا حديث په باد باندې شیری او پاکج باندې ماعام سره ذکر کړل دا چې اورسه یې منځو واجب وي کنه او دې په دې کې موږ څه سلغه دا صاحب ته دینغه او سهي مل جمعه څو چا حاضرې په باندې واجب دي هغه او د مصلین هم هم لکي پبل دې کې وای خو دې کې موږ لسته دا ګوري عطسوا ذني صحاباني ووجد حدثنا احمد بن صالح توي قالي عطسوا او او انا کم تطاحتم دا خدومی او باب وقت الجمع <سؤال> تاکی دا نمبر حدیث مویا لو اغدا صالتو منو دیر خواهوه مو سرکړې نور درې مې مشکراجه مکرې ہاں دا تاویرات د سړي دا ادمي په جوړوغو تاویر دا ہاں دا تاویرات دا ادمي جوړه ام ما دې څو مسله چې دا دلته ختم الله <سلام> تعالی حسبيني وحبيته ذكر كم حديث مالمي حاجرين قال احد ام خليله الشويدي قال لي ان حقنا يقسم في كل سبعه ايام اليوم ده ديننا نقر جميع من مراد دا اختلافهم ديك الشويدي كده اصول يوم الجمعه ديك كنا هو له شويدي ابن عمر رضي الله تبارك قال اذا نسى يساجي الليلي يريد يريد جيروسته perceve nao fa'ani wa marhadi dhikr ga qalat kan timatu al'ummat tashadu salat shud hawla safi jemaat bil majd faqil al'alimat taqdin wa qat alayna an'amadika fa zalika wa yu'arifu wa ان یَد عَمَت وَعَاتِکَا عَاتِکَا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پری کاچو مهاجرین اولیین تو یوای رم ته په پران سمخوږه کوکه حاجی دې درې جوګو سول دی کېبونه حاجی دې تلې یو تل تماس استه متر تماس استه دغه زنانه جماعت حاجی دې درو دنه حاجی دې درو پوره دا تاسو سمسته ویژه ته ایتي کونه د ختم شوې دغا بابی غدگو دیگی شاره ده آزار تا سید آغید و جنیا جیمه پاتی که دیش. دمی ها باس رضی اللہ تعالی ها نمون زام دو، سباران بی، دهد، دهد، دهد، دهد، دهد، خطی وی، خویده بی حتا ا هم ذکر کړی دی چه درین علا ولیکو صلیبان دا خبر مداوز دا پاتې نشي یا پزانیږي د زارې ماننه له کرونا می مریض دی بیا په خپل مرګ یا پلاړه ته وایي ته خدای دې خدمت ما ځان کړن نه غواړا یا حاله د سفرې او مسافر معنی هم د ژوند مې مستې دا د آغاورنې د دې جمعه اعظیمت تے نمات آسل اختلابی کرکلے پاول کی اصل جو کو نا اصل زہر دے جو مات نا خالب دے کو نازور دو جیین خالب دے بیدا جو می مونک کولا نمخ کی اصل زاند محقین مونجو کی بیاسعیو کی مونج پاسی دیگی نفاسی دیگی داتا خیلی کورا شوئے دیگی دیبنی عباس رضی اللہ طانحو دننا پا ذانکی بحیل اصلاحات پا جیبان قولو سلو فی بیوتکم یا اصلاحات فی رحال شپاگتے کتاب اللہ ذانکی رسم باپ شپاگ سوا اتم حضید مانیدہ تحقیش ویری خواہم شپاگ سوا اتم او دې معمر رضی الله تعالی طن رؤيته ما ذکروا او به ما تصویر شفطه فرارا کم چې معمر رضی الله تعالی طن هو ذکر کړه دا صلاح سفرحال په داخیل کې نه بلکې بعد الفراغ دی چپاریش شید. حادید پورا مختی جی کر شویده، آتوان آتوائی بن رواحمرات دے، خالا آتواجر جی. مختی میلے شویدہ حدیث بن سنیب طے کی موثولن دے، ناخروستری علی ان لا یحل و یهم و لا شره ده دې مهم مسلې دا اوله مهم مسئله دا واجب کومه کار کوي چې یم چې دي دا مهم دا چې یم په چا واجب وا اطراف په اطر کې نیسې د اطراف کې ثم فاصله نه به سره دی چې نیسې کېنو شي متعدد الفاظ لري په دې کې شرمالالی پدی که رساله کلیده طوفت اعیان کنم چایو ملویدی دی، چایو فرسخ ویدی، چا دو فرسخ ویدی، چا دری فرسخ ویدی، چا داویدی، چا او یش عوازنچ اعظان او دی. موطاد اعظان گرر شکر اعظان دی. او قول اللہ اون دے چه ساد نرائشید دیمی موزگی مجھ پیدا کور ترسیگی. امام اوی اسوف اوپ دے تفسیر کردی. او قول خدا دے دی وشت تی خواه جرمی شرید. او امید منشتی دیم کې تذیغ دی درے فتاقا. راګي اول هم دا راځي چې اذان معتاده و ترې شی ودا کوي آیات نه ښیډل په یانو دې د صلاة می مونږه ما کړم دې دا ښاغان وو دې حطاو خو دې عبدالرزاق دینم د عام آدمی چې په یامي مسجد کې اذان شوه دې پاکې د چوسیږي دې مهم تر آدمی نه دان سره یې دې نبی شپه دا, دا قصر پر زا یو کیو زا بیا یو غټ باندې ترا مانګلو دا سرینا دا په دوه فرسو کې و مشهور ځای حجاج بن یوسف او دیمن اشرف هم وایي چې په قصر کې مقابله شوې او کوم دیغه پرې د قلب دی میمان زړه ته او کړو نه پدغه کی نو مطلب دا دی چې پدې فاصله کې سچینه فارمه یي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 دی جمیه داکتر گنی جو حکم دی. داکتر مون ساکھ کی کی مون هم پا ساک کی کی گینی شی. موجاہد و احمد و عباس رجید بشت دی. ابن قدام ام دسی گی دی. دی جو دی وقت شرده دی. صحابه او کې ابن مسعود جدي تا معاويه تم دې نه زبره دي چې بدرغا فاطمه باندې جويمو کې دي شقبل زو خدای جمهور په باندې د جمی وخت دې دما سفین وخت اوائد دیز دی پدی کی ابن عبی شباک کافی زخیرہ پدی کی ذکر کری داوی دالی رویتی ذکر دی عبداللہ ابن سلمہ رویتی ذکر کرے دی موسیٰ ابن ساتھ جمہور ہم دے خیل دی چھے دے وقت بعد دوان دے کدام مات تیم چھے دی عم المؤمنين درو ته د چواليني جي دا عمر او علي او مانع رشيد عمر جي دا شيبانه فليني جي راحو ما تاسو دا روح معنا کړو ما ته دا نسره ته هم دا ملمي دې روز سره وې ته دا مان نشکونه نو بکیرو بیمه ته بعد جمعه د دینه هو معلوم شو اخرینه باب چیرې اوی که بتاسو اخرینه حدیثوري اخرینه حدیث حدثنا عبد الله مسلم دري احاديث قال حدثنا باب القايده المستقل باب بابوره باب القايده بعد الجمع استقني الشيخ هنا بابو حدثنا محمد لدينا خدام كثير قايدين محقق <تصفيق> الى حو بغداد ماكي كيدله خدائي جاذتي كي تبكي منى فولتين به قائده ادسنه و اور دی په معنا سبب دې سره بوزک وایو په سبب امام دې سره حرو یوم او دغه او دغه او انا اغاو مضقش انتیجیلی. شرکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مضقش اذا اشترد دل برد بکر بسراتو او از اشترد دل مطلب دا دے کہ دماغس وخین کم تیم چیدے ہم دا غتیم دینو. فایتو شرد دام صدا. زمون په دی علاقه کې دا وګړو وګړو په کوي د زمې موږ مستکه د نور نه دا پدې کې خاصه ده پنې مې خان دان ده چې وګوي کوو مستونه طریقې کې دانه ده چې د مرفقین مونږ د نور مونږ نه رستاکو مستونه طریقو د مرفقین مونږ چی حکم دې چې وا دا نو